Capitolul 1, versetul 19. Știți bine lucrul acesta, prea mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Numai cine știe bine drumul ajunge la țintă, numai cine știe bine adevărul este luminat, nu se clatină în lucrarea pe care o face și nu se teme de oameni. Numai cine știe bine nu inversează valorile, nu amestecă lucrurile și nu numește binele rău și răul bine. Știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați. Așa scrie Iacov, robului lui Dumnezeu, credincioșilor de atunci și a celor de astăzi. Sunt unele lucruri pe care le știm bine, iar altele sunt în drumul de a le ști. Numai cine învață bine ajunge să știe bine, iar cine știe bine trebuie să trăiască bine. La judecata lui Dumnezeu, omul va da socoteală numai de lucrurile pe care le-a știut bine și nu le-a împlinit. Credința adevărată te duce la știință, pentru că ea are lumină. Necredința și păcatul de orice fel întunecă sufletul și mintea omului. 2 Corinteni patru cu 4, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, spune Apostolul Pavel.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 Numai când rămânem în starea de om, adică antropos, privitor în sus, putem asculta de adevăr, suntem izbăviți de vorbărie și nu cădem în robia mâniei sau a altor porniri păcătoase. Orice om Mai bine o zi om decât o mie de ani umbra lui, spune un proverb chinez. Grabnic la ascultare Ascultarea în credință păstrează pe om în starea lui de om, adică după chipul lui Dumnezeu. Îl păstrează în fericirea raiului și în binecuvântările lui Dumnezeu. Ascultarea în credință duce pe om la dragoste și în dragoste este cu putință adevărata slujbă pentru Dumnezeu. Ascultarea în credință aduce în om înțelepciunea de sus, aduce lumina adevărului veșnic și aduce în inima lui putere și curaj în luptele lui Dumnezeu. O ascultare cu întârziere nu are valoare, Degeaba venim la gare după ce a plecat trenul. aceasta e bucuria lui Dumnezeu, să ne vadă grabnici la ascultare de cuvântul lui, înceți la vorbire. Să nu răstălmăcim cuvântul și să-l acoperim cu vorbele și părerile noastre. Omul ascultător de Dumnezeu nu răspunde înainte de a asculta pe cel care-i vorbește, căci cine răspunde fără să asculte își dă pe față prostia. Încet la vorbire. Dumnezeu a dat omului doi ochi, două urechi și o singură gură, ca să vadă mai mult, să asculte mai mult și să vorbească mai puțin. Omul adevărat face lucrul acesta. Fratele meu, înainte de a vorbi, cercetează-ți sincer și adânc Duhul tău și pune-l în stare de odihnă. Dacă ai simpatii ori antipatii, dacă ești mândru, jocoritor, brutal invidios, viclean, răuvoitor, disprețuitor, certăreț, în căutare de câștig, onoruri, glorie, popularitate, cinste, dacă ești părtinitor, răzvrătit față de interesele altuia, în căutarea folosului propriu sau a celor care te susțin, înclinat spre vorbire, intolerant, nepăsător și firesc, dacă ai toate acestea sau unele din ele sau chiar numai una singură, atunci taci înfrânează duhul prin metoda contrariilor, adică voi începe să vorbesc când simt chemarea lui Dumnezeu, când sunt binevoitor, statornic, supus lui Dumnezeu, respectuos, când am teamă de păcat, când sunt blând și smerit, liniștit, dornic de a satisface nevoile altora, fără interes propriu, când iubesc nepărtinitor și fierbinte. Martirul Sextus, un credincios al lui Dumnezeu care a trăit în secolul al III-lea, spunea, cunoașterea de Dumnezeu îl face pe om zgârcit în cuvinte. Mai multe nenorociri și pagube a adus vorbirea în viața omului și a lumii întregi decât tăcerea. Un proverb tibetan spune, tăcerea este mijlocul de a ocoli nenorocirea, papagalul vorbăreții e închis într-o colivie, alte păsări care nu știu să vorbească zboară libere. Din pricina vorbăriei, omul săvârșește multe păcate, căci unde este multă vorbă, este sfințenie puțină. Unul din înțelepții lumii, dându-și seama de pagubele pe care le aduce prea multă vorbă, a zis Omul nu e o ființă rațională, ci una căreia îi place să discute. Când vorba e scumpă, slujba nu este în zadar. Câteva din gândurile Sfinților Părinți despre vorbărie și tăcere ne vor ajuta să înțelegem mai bine acest lucru. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce vorbește mult nu lucrează nimic, pe când cel ce lucrează mult nu vorbește nimic fără timp și fără rost. Sfântul Grigorie de Nazianz Întotdeauna este mai puțină primejdie în a asculta decât în a vorbi și este mai plăcută a învăța de la alții decât să înveți pe alții, mai bine să te înveți decât neștiind să înveți pe alții. Ioan Carpatiul Nimic nu obișnuiește să piardă așa de mult virtutea ca vorbirea deșartă. Avatalasie Numai convorbirea duhovnicească este folositoare, iar tăcerea este mai preferabilă decât toate. Sfântul Antonie cel Mare Tăcând înțelegi și după ce ai înțeles vorbești, căci în tăcere naște mintea cuvântul. Din cele spuse mai sus, omul duhovnicesc, adică cel născut din nou din Dumnezeu, știe să aleagă dreapta măsură care este virtutea virtuților. El nu va vorbi când trebuie să tacă și nu va tăcea când trebuie să vorbească, întrucât rămâne sub călăuzirea necurmată a Duhului Sfânt. Căci după cum este păcat să acopere adevărul dumnezeiesc prin mulțimea vorbelor, tot așa este păcat să taci când trebuie să mărturisești cu vorba adevărul. O veche carte spune, mărturisirea adevărului la timpul și la locul potrivit este mai bună decât tăcerea. Să avem grijă de mărgăritarele adevărului ca să nu le aruncăm într-o porcilor, dar nici să le oprim acolo unde trebuie să le dăm. Păcat este și într-un fel și în altul. Zăbavnic la mânie Așa este omul, omul cu adevărat om născut din Dumnezeu. Zăbavnic, adică încet, fără grabă la mânie. Când vine mânia la cel credincios, el nu-i spune bun venit, ci o ține la ușă, pentru că oricât de dreaptă ar fi, lasă în urma ei amărăciune. Mânia vine pe neașteptate, dar din partea noastră se cere să o stăpânim, să-i punem îndată frâul pe care ni l-a dăruit harul lui Dumnezeu, amânarea și apoi rugăciunea. Versificând o maximă sanscrită, poetul George Coșbuc spunea Mânia în oamenii cei buni se naște moartă, se topește. În cei cuminți un ceas trăiește. În semidocți trăiește luni. Trei ani în cei din gloată, iar în mișei viața toată. Mânia este un mare dușman al vieții duhovnicești, al rugăciunii, al păcii, al dragostei și al bucuriei în Hristos. Zicea Sfântul Vasile cel Mare, nu te face dascălul nefericitului tău dușman, nu te face îndrumătorul celui mânios ca să nu ajungi să îmbraci haina lui. Zăbavnic la mânie Un tânăr fiind jignit de cineva a venit supărat la unul din prietenii lui și a început să-i spună Am să-i arăt eu cine sunt, am să-l fac eu să mă cunoască și să nu mă uite cât va trăi. Prietenul lui i-a răspuns Nu te pripi, jignirea este ca stropirea cu noroi. Ei bine, când ți-au fost tropite hainele cu noroi, nu este bine să te apuci îndată să le ștergi, căci mai mare pată se face. Lasă-le să se usuce, după aceea poți să le freci cu peria și noroiul va fi înlăturat. Iată un sfat bun și o asemănare nimerită. Cine se aprinde pe dată și în aprinderea lui, pe dată și vorbește sau lucrează, este în primejdie de a greși. Mânia din el nu se potolește, iar răul făcut altora este câteodată foarte mare. Din lucru de nimic pot să iasă lucruri foarte rele. O mică neînțelegere poate să ducă la despărțiri pentru totdeauna. De aceea cuvântul ne îndeamnă să fim zăbavnici la mânie. Lasă întâi să se usuce. Așteaptă până va încolți răbdarea și alături de ea tovarășa ei nedespărțită blândețea. Omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Atunci vei judeca altfel și vei lucra altfel. Eu, când cântare din dragoste, să-i pot nălta ușor spre Dumnezeu, ca el să poată fi și ei asemeni muritor și fericiți mereu ca el să poate fi și ei asemeni, ne și fericiți mereu eu când cântări salin orice durere și să trezesc credința în Isus să torn în inim dulce mângâie și să l arăt o cale spre mai sus să torn în dulce și să spre mai sus versetul 20 căci mânia omului nu lucrează neprihânirea lui Dumnezeu după cum virtuțile lucrează în om chipul lui Dumnezeu, tot așa viciile și pornirile păcătoase, faptele firii pământești, lucrează în el chipul diavolului și al viaului acestuia. În orice clipă, cineva lucrează în om, păcatul sau sfințenia, minciuna sau adevărul, diavolul sau Dumnezeu. Stare de neutralitate nu există. Mânia este o unealtă a diavolului, care dacă este primită și păstrată în inimă, lucrează în om chipul viacului păcătos. Oriunde se ivește mânia, neprihănirea lui Dumnezeu în om păgubește. Creștinul mânios nu mai poate lucra nimic pentru Dumnezeu, pentru pacea și dragostea pe care o dă harul mântuirii adus prin Domnul Iisus Hristos. Zice Sfântul Grigorie teologul, Mânia este un primejdios sfătuitor, tot ce întreprinde la mânie nu este niciodată chipzuit. Sufletul nu atinge pacea, nu gustă bucuria și odihna, nu obține somnul și echilibrul atâta timp cât în inimă este înfipt pumnalul mâniei, spune o carte veche. Poți pierde într-o clipă de mânie ceea ce ai câștigat cu trudă în ani îndelungați. Fratele meu, în clipa când a venit mânia în inima ta, te-ai deschis în întregime pentru diavolul, el intră în voie în toate încăperile ființei tale, jefuindu-te de tot ce este bun și dumnezeesc. Un proverb birman glăsuiește astfel, Când un cocoș își zbârlește penele, poți să-l jumulești ușor. De aceea când simți că vine mânia, spune un psalm, ori rugăciunea Tatăl nostru, ori câteva versete din Biblie, pentru că în timpul acesta organismul se liniștește. Mânia tulbură nu numai duhul omului, ci și trupul lui. Iată ce spune un medic cu renume mondial, Alexis Carel. Mânia determină modificări ale tuturor sistemelor organice. Mușchii se contractă, nervii mari simpatici și glandele suprarenale intră în joc. Acțiunea lor produce creșterea tensiunii arteriale, accelerarea bătăilor inimii, eliberarea de ficat a glucozei, care va fi folosită de mușchi drept combustibil. Nu putem opri să nu vină mânia peste noi, dar putem să-i oprim creșterea și lucrarea dacă folosim îndată și cu toată puterea darului Dumnezeu, rațiunea. Deși e greu, dar se poate. În înțelesul acesta spune apostolul Pavel, mâniați-vă și nu păcătuiți, adică să nu păstrăm mânia, pentru că păcatul atârnă de păstrarea ei. Aducându-ne aminte de Domnul Isus Hristos, mânia care ne-a cuprins își desface mâinile. Iată câteva din gândurile unor înțelepți cu privire la mânie. Citindu-le putem învăța câte ceva ca să ne împotrivim mai hotărât când acest dușman ne atacă. Martirul Sextus, omul nestăpânit la mânie, îl întinează pe Dumnezeul său. Tudor Popescu, nu poți să te încrezi în totul în Dumnezeu și să ții mânia în același timp. Avamoise căci nu este așa de mare folosul de pe urma postului, pe cât ar fi de mare paguba mâniei. Preotul Iosif Trifa Mânia este plugul diavolului, este clipa cea rea în care lucrează diavolul. Sfântul Vasile cel Mare nu și nu-și dau seama de ei înșiși, de starea lor, de rudeniile lor și de cunoscuții lor. Gracian Nu face nimic sub stăpânirea mâniei, căci nimic nu poate ieși bun din ea. Cicero. Mânia este începutul nebuniei. Napoleon I. Greșești întotdeauna când vorbești mânios. Trebuie să știi să-ți stăpânești și să învingi dispoziția rea. Marca Aureliu. O față mânioasă este în dezacord cu natura și cu cât durează mai mult, cu atât frumusețea ei se pierde fără ca nimic să o mai poată aduce înapoi. Să înțelegi dar de aici că mânia este contra rațiunii. Pancea Tantra, o veche carte indiană, spune, mânia oamenilor neputincioși este spre paguba lor. Oala care fierbe prea tare se opărește singură pe margini. În Talmud găsim scris, mânia răpește celor înțelepți înțelepciunea și celor ce văd vederea. Chiar și știința cea mai mare pe care o stăpânește un om ușor la mânie este lipsită de valoare, căci la mânie omul uită ceea ce a învățat și face răul în locul binelui. Adevărul este a lui Dumnezeu oricare ar fi vasul prin care ne vine, de aceea să primim orice sfat bun de la oricine pentru că acesta vine din Dumnezeu. Așa și cu privire la cele spuse mai sus despre mânie, să rămânem necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt și vom fi păziți de marele dușman al neprihănirii, mânia. Ați ascultat meditații la Cartea Iacov, scrise de Nicolae Moldovianu, capitolul 1, versetele 19 și 20. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbafnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Spre slava Domnului cântăm cântarea, eu când cântări din dragoste de semeni. Eu când tere din dragoste de seemei, să-i pot năpta ușor spre Dumnezeu. Ca el se poate fi și ei asemeni, neburitori și vericiți mereu, ca el se poate fi și ei asemeni. Nemuritor și fericiți mereu. Eu când cântări salin orice durere, și să crezeți credința în Isus, să tormeni din dulce mănghiege și să arăt o cale spre mai sus. Se torn în inim dulce mângâiere Și să-i arăt o cale spre mai sus. Eu cânt cântări, aprind mai mult iubirea În lumea pe unde trec străin, Prin taina lor se îndrept spre mântuirea pe care har odă la toți de prim. Prin taina lor să mântuirea, pe care har odă la toți de pli. eu când cântări ca așa mi e dată viața nu pot altfel eu sunt făcut să cânt și vreau și inima na din și se să cânte veşnic slava celui Sfint. Și vreau și inima na din și să cânte veşnic slava celui Sfânt.